Слухає незлобну розмову про себе і лиш тихо усміхається. Вони таки не мають смальцю в голові, а бога в череві, Її сусіди, бо думають, що вона дурна. А Даруся не дурна, вона солодка. Ну то й що, що коріння Жоржин загортала в ковдру? То було якраз тоді, коли сніг зійшов, а морози іще не попустили. Даруся роздавала по селу квіти, бо так багато їх викопала восени, що більше, ніж барабуль у пивниці було. Ото й понесла до хатів, коло котрих ніколи не цвіли квіти. Чи була би не голе коріння в таку студінь? Васюта чомусь не носить свого онука в садок у одних штаненятах, але ж загортає в коцик, а вже тоді бере на руки та й колише крізь село. Тож така сама дитина, як жива квітка». Даруся сидить на теплій іще майже літній землі, гладить веселі голівки айстр, куйовдить долоною запашні кучері, говорить до них, розказує, що хоче, сміється. І що ж тут такого дурного? Чому вона дурна, коли вона все розуміє, знає, що і як називається, який сьогодні день, скільки яблунь вродило у Маріїнім саду, Скільки від Різдва до Різдва людей у селі родилося, а скільки вмерло. Всі раді за таким розумом у книжку дивляться, а Даруся все у своїй голові тримає. З курми вона говорить краще, ніж із людьми. Дерева її розуміють, пси не займають, а люди – ні. Не можуть люди лишити Дарусю на саму себе. Але з людьми вона не хоче говорити, бо тоді вони можуть дати їй конфету. Та що про це не думати, як нема про що? Люди в селі часом роблять таке, що навіть Даруся хапається за голову, але їх дурними чомусь ніхто не називає. А про неї, що говорить із деревами і квітами, і живе собі як хоче, хоч і шкоди не робить нікому, думають як про дурну. А якщо вона таки дурна, хоч і не є видима каліка? Федьо осідлав був свого барана, і повіз на нім сина до школи, і ніхто не сказав, що Федіо дурний, хоч до сина відтоді так і прилипло прізвисько – баран. А Степан приїхав з міста на храмове свято та й привіз блискучу круглу шайбу якогось дуже великого розміру. Коло клубу хлопці грали на спор, то Степан попросив, що за пляшку пива натягне залізну шайбу на свого дурня і через півгодини стягне, і нічого дурневі не буде. А дурень із Степанових штанів Степана не послухав, спух, мало не тріснув у різьбі з шайбою. Так що Дмитро, газозварювальник, розпилював шайбу на Степановій срамоті якоюсь пилкою. Та так довго, що самому руки тряслися, аби не поранити Степанове хазяйство, бо той мав скоро женитися. Посміялися в селі, побіткалися та назвати Степана дурним забули. Вони в селі собі думають, що Даруся не розуміє, що, аби не казати дурна, вони їй кажуть солодка. Маріїн син Славко якось то напився так, що виніс зі стайні підсвинка, дав йому тринадцять ножів у груди, кинув устав колохати і заборонив домашнім близько підступатися до води. «Найплаває гад проклятий!» – кричав п'яний Славко на всю округу – а хто зробить не по-моєму, сам буде ставу жабів ловити. Два дні плавало порося у воді, а літо стояло спечене, пішов сморід, та ніхто із славкових домашніх не зглянувся над умертвленою душкою, боячись п'яного вар'ятського характеру господара. А Даруся видивилася, коли вся челядь з Маріїної хати порозходилася, хто куди взяла вила, Знайшла у Славковій стодолі нову петельку для корови, Принесла від ріки камінь, дістала вилами порося до берега, обв'язала круг нього камінь, перехрестила, Лиш забулькотіло до дня невинне обієнне. Увечері Славко бушував на подвір'ї і рикав, як бугай, Через паркан до Дарусі, шкірячи зогнилі зуби. «Дурна! Дурна!» «А цюці не хочеш? На тобі цюцю! На цюцю!» І кинув жменю барбарисок під самі хатні двері. Буби ліпше не нагадував про цюцю. У селі ніхто розумний не нагадує і не дає Дарусі конфет. Знає, що від солодкого болить її голова і блює вона дуже. Так дуже, що на ранок не лишається Анні різочки життя. І мусить вона відходити тиждень, ніби вертатися з того світу. Сталося так і після Славкових слів. Даруся два дні не виходила з хати, так її боліла голова, що не могла дивитися навіть у стелю. Лиш обв'язувалася хустками, накривалася подушкою і відверталася до стіни. Не їла, не пила, до виходка не вставала, лиш чекала, коли тріснуть залізні обручі, що стисли голову, ніби хотіли зовсім її розтрощити». Марія пару разів зазирала до Дарусі. Мовчки клала на стіл півлітерку молока, тоді розвивала Дарусину голову і мастила бурсуковим масом. Зверху клала капустяний листок, на листок жмутки непареної вовни і знову зав'язувала біленькою хусточкою. Даруся зів'яла геть зовсім, безсила, змаліла, як дитинка – Мовчки давала себе обертати, а потім сідала, тримаючи голову, в колінах, поки Марія холодними руками мастила їй тім'я. Не мала сили сказати ані словечка. Голову зносило кудись так далеко, що вона чим дужче тримала її обома руками, ніби боронилася від злодія. Якби той злодій був такий добрий та закликав якогось різника, а хоч би семена, що ріже по людях свині, та щоб Семен вирізав біль з Дарусиної голови, то була б рада і, може, нарешті заговорила. Але злодія невідко. лише шугає гострий нестерпний ніж попід тім'я, і Даруся звідчаю вже цієї хвилини дала б голову навіть Не має її сили терпіти той безконечний біль, нема сили навіть слухати, як тихо плаче Марія за столом і шморгає носом.